azih mazala. Zahran khutbata Allahu jer vashanuhu namas himu sallalatu sallamu wa l-qustimu Allahu wa salliik wa m-famada sallalahu aleyhi wa sallam kaj uzayshan Allah subhanehu wa ta'ala ya ayubha l-ladhina aaminu taqud haqqa tuqatih wa l-a illa wa entubi mislima kawliqa kawliqa sallaha javashanohu istisqan bub b b b b b b b b b b Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini odnih koji ga se boji istinskom buhobojaznosti odnih koji ću uvijeti sami kao pravi muslima. Poglavlje do kojeg smo došli je poglavlje adabu ni maši ili salati. Poglavlje o lijepim postupcima prilikom odlaska na namaz. Prilikom odlaska na namaz to jeste prilikom odlaska u džamiju ili mjeseči. Prije svega da kažemo da je sam odlazak u mesjid, sam odlazak u džamiju, odnosno sami korac do džamije. Allah wa je iz milosti prema nama, iz milosti prema ovome umet, umetu, taj odlazak učinio ibadetom. Taj odlazak učinio ibadetom i te korake učinio ibadetom sa kojima sa čovjeku brišu grijesi i sa kojima se čovjeku povećavaju da rađaju jennat. Fatapoze bio je imam muslim, muso sahid i Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu. Da Allahu Husaini sallallahu alayhi wa sallam sada briliko obratio se habima Allahu tasbih. Da sabratio svojim ashabima i rekao im: "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu i sačim se povećavali da reče sačim povećava da reče odnosno sebe na ve u džennetu. Ashabi Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neko je rekao da ja resulallah da kako hoćemo hoćemo da znamo šta je to pa Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je rekao isbahul wudu'i al makareh u potpunjavanje abdesta kada je to neugodno znači da čuvim potpuny abdest kada mi je neugodno da ga potpunim na primjer kada je hladno kita kodali wakaththabatul futa ila almasajid nushfu quraaka ramadjani nushfu quraaka ramadjani znaci sta jos wakaththabatul futa ila almasajid nushfu quraaka uzdignu na večer. Znači vidimo vode da Allah uposanih sallallahu anehi wa sallam spomenuo izma djostar odbježda kethiratul khuta, mnoštvo kora. Pa tako također imam muslim, muslim sa ih mu zabilježio Dubey ibn Ka'ba radiyallahu ta'la anhu da je bio čovjek, koji je bio stanovao daleko od jamija Allah uposanih sallallahu arze anehi wa pa mu je bilo rečeno da si bovo, jel da bovo da kupiš magare, da kupiš magarca, pa da sa njim dolaziš do masjida, Naci, da olakšaš sebi to, pa on odgovorio, znači da mu je drago da ide raditi mošta koraka, znači s kojim dolazi do sa kojim dolazi do meseca do sa kojim dolazi do dana. Također imamo budu od u njegovom sunanom hadis od Buhari taala anha, da Allahu subhanahu wa taala alihi wa sellem raka wabashir al-mashatida fi adh-dhulmi ila al-masajid bil-nur at one koji idu u tminama u džamiju sa potpunim nurom na sudnjem danu. Sačin? Sa potpunim nurom, sa potpunim svetom na sudnjem danu. To jeste oni koji budu išli na namas, fjad volami, kada je tmina, kada je noć. Znaš što se misli? Misli se, hadi vamo se pomogite, imamo još misliti. U Šta se misli u tminama? Znači, prije svega na sabah namaz. Znači, sabah namaz, kada je mrak, zatim noćni namazi, tako da znači Ne misli, ne misli se ovdje samo znači, na noćni namaz, kada, na primjer, ga klanjamo za namaza. Ne, nego sabah, prije svega, i drugi noćni namazi. Znači da se obradujemo, da je, da se obradujem sa čim bi nurit tam je umjeno prijaviti sa potpunim nurom na sudnjem danu. Draga vraća, vidimo ovdje iz ovih hadisa, kao što ima još mnogo hadisa koji govori, da čovjek, da čovjek musliman mora da navikne sebe na redovni odlaz za kuđanju. Da mora da navikne sebe na redovni odlaz za kuđanju. Posebna stvar o kojoj bi mogli govoriti jeste obaveznost klanjanja namaza u džamatu i kazna za onoga koji svjesno i bez razloga ostavlja džamat. Islamski činjak čak o tome pisali zasebna, pisali su posebna dijela. Međutim, sada ovdje spominjujući nekoliko hadisaa, u kontekstu kojim smo spomenuli, kažemo samo da čovjek mora sebe da navikne na odlazak u džami. Ne samo, draga, vraću na jedan vakat, na dva vakta, nego da se trudi da svi pet vakata da klanja u džami. Prije svega ovdje podrazumijemo sabah. Zbog čega sabah? Prije svega zato što imamo hadisa koji kazuju na to da je od, od osobina lice mjera da ne klanjaju sabah u džamatu. Da je od osobina lice na ne klanjaju sabah u džamaatu. Također u vrijeme sabaha čovjek tada nije zauzeti, nije zauzeti nekih Niko ne radi u sabahsko vrijeme. Niko ne radi u to vrijeme. Normalno čovjek je zauzeti spavanjem. Rađutim, radi tog velikog ibadeta, radi Allah subhanahu wa ta'ala, čovjek je u da se probudi, da fino nariktaja sebe vrijeme, da ode na sabah u džamaat i da tamo obavi namaz. Znači da ne dođe šeitan čovjeku da kaže jer šta ima veze da klanjaš kući, šta ima veze, ovu, može švako, umora se i tako dađe. Znači, čovjek to te, sebi treba da pretvori u naviku. Znači da čovjek sebi pretvori u naviku, odlazak pogotovo skrijećemo pažnju ovdje na sabah namaz. Pogotovo zato što imamo još hadisa koji govore o tome, o vrijednosti sabah, sabah namaza u džamatu, o vrijednosti ljece u džamatu i tako dađe. Međutim, draga braću, ovdje skrijećemo pažnju da čovjek mora da napravi sebi naviku, da mu to bude normalno da odi. Pa makar da daleko stanije, makar da daleko stanije da kaže jer ja stanujem daleko, nisam obavezan da odlazim u džaman, nisam obavezan da odlaziš u džaman. Međutim, čovjek kred neke dunjalučke stvari e, ode što ja znam, da popije kafu, da vide i ovoga, ode upale auto, nije mu nikakav problem. Jer isto tako nek nebude čovjek nikakav problem da silni je da upale auto i da ode u džaman ako stanuje daleko. Znači kako bi se navikuo, kako bi osjetio tu slaz timana, kako bi osjetio slaz tog ibadeta i normalno kako bi bilo, ovaj, e, kako bi bilo jedan podstrek čovjek uz a duge i vađete koje je Bog da učini u tok tog dana. Ono što se spominje u ovom poglavlju jeste da čovjek kada dolazi na namaz treba da dođe polako i skromno. znači izav kod na vidimo grešku oni koji žureju, koji žure na namaz iz straha da će zakasniti na namaz, iz straha da će zakasniti na namaz. A čovjek često puta vidimo na primjer da čovjek na namazu Primer, budemo na namazu, vidimo neko dolazi na namaz, ma jutim one koraki. Kada ulazi u znači da smo koraki cijaki, da su brzi, da su žuri da stigni, boji se da stigni. listo tako prije dolazke sami masjid, da žuri i trči i tako dalje. Znači, ta stvar doška je zabrana u sunnatu Allahovu pisanika sallallahu aleyhi wa da čovjek čini našto tako. Pa je tako za bilježima Bukhari muslim u svoji sahihima, od Jabu Gorire radi Allahovu ta'ala anhu, da Allahovu pisanika sallallahu aleyhi wa s إذا سمعتم الإقامة فمنشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعون كده كنت يقامت بس هذا نجي كده كنت يقامت عندما يقول صلى الله عليه وسلم كايجي إذا سمعتم الإقامة كده كنت يقامت دوجتنا نماز وعليكم السكينة والوقار دوجتنا نماز سسمير نشجي ببراق ولا تسرعون إذا مؤتني كاك فما أدرقتم فصلوا Ono što zateknete od namaza i ostalo, to klanjajte, znači klanjajte sa džematom. A ono što vas je prošlo, ono što vas je prošlo, to upotpunite. To upotpunite, znači čovjek na primjer dođe, nađe da na imeš to samo jedan rekat. Ode dolaze posebne propise, znači priključuješ sa džematom, sad ti džematom klanjaš šta, klanjaš jedan rekat, ostalo ođeš naklanjati. Ili isto tako na primjer ako se desi da čovjek potpuno zakasti, znači na primjer došao si u džamiju, došao si u d Šta ćeš tada? Tada ćeš kranjati sam. Međutim, šalma i ta'ala, da će ti Allah upisati nagradu kao da si kranju džematiju. Zbog čega? Zato što si imao namenu da dođeš i trudio se. Međutim, radi nekog razloga si zakasni. Normalno, sada je druga ovdje stvar da čovjek, na primer, bude nemaran, pa kada čuje ezan, ostane da priča, priča, priča, onda dođi, nađe ljudi da se To je druga stvar. Međutim, kada čovjek nema, kada čovjek ima razlog za kašnjenje, Onda se na to se odnosi ovaj adesu kojen, znači, koji smo ovdje sada Znači, Allah poslani, sallallahu alaihi wa sallam, nasoputio kada idemo u džamiju, kada dolazimo, znači da dolazimo polahko, bez ikakve žele. Zatim, kada čovjek ulazi u džamiju, sunnat je da uđe desnom nogom. Kao što je sunnat da izađe lijevom nogom. Znači, sunnat je kada ulaziš u džamiju, da uđeš desnom nogom, a kada izlaziš da izađeš lijevom nogom. I da tom prilikom provučiš dolgu Znači, imamo dovu i za ulazak u džamiju, i za dova prilikom izlazka iz džamije, kao imamo i dovu prilikom izlaza iz kuće kada hoćeš da ideš u džamiju. pri znači, prilikom izlazka iz kuće se prouči dovar. Da sad ovdje ne spominjemo radi vremena koja je to dova, Svi imate knjigu Hisno muslim, znači onaj Zašte svakog muslimana, ili neku drugu knju kao što je, na primjer, Zadur Nade od Ibn Qajima, je gdje možete naći ove dove. Zato potrute se da naučite ove ili je to nešto to čovjek treba svakodnevno što treba čovjeku svakodnevno znači dova prilikom izlaska iz kuće dova prilikom ulaska u masjid i dova prilikom izlaska izlaska iz mesdža isto tako čovjek kada uđe u džamio isto tako čovjek kada uđe u džamio da učiništa da panja dva rek'ata kao što je došlo hadisu Buhari Muslimu da kada radi Allah ta'ala anhu ida dakhal ahadukum al masjid fala yajlis hatta yarkaa ala kada nikod ba vas džamio da nikad pošto ne sieda, dok neklaňa dva rek'ata. Mekani pošto neklaňa, ne sjeda, dok neklaňa dva rek'ata. Znači ovo ovaj je sunnet, da Allahovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjek uđe u džamiju, kada uđe u da neklaňa dva rek'ata. Znači ovaj sunnet je kod ljudi zaboravljen i za posljednji džubčega, Ne znam. Allah najbolje zna. Međutim, ti ovo ovaj od sunnata po konsenzusu islamskih učenjaka. Su islamski učenjaci kažu da je sunnet, čak neki kažu da je važno. Čak neki islamski učenjaci kažu da je obaveza čovjeka kada uđe da kanja dva rekata ta piemek što se i ispravne misle i to je mišljenje većine islamskih učenjaka znači da čovjek kada uđe u džamiju pa makar na hutbi, makar da uđeš da si zakasniš na džumu da imam bude na minberi da imam bude na minberi fiče kanja ti, ti dva rekata ovoga namaza kutuzove tahiyatu almesdid dokazato je hadis muslimu da čovjek ušao a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na minbaru da čovjek sio pomje poslanik sallallahu alayhi ve sellem sa minbara reku Ustani iklani hai varekaat Fami allahu busanik sallallahu alayhi wa sallam Isam minbar alayka Ustani iklani hai varekaat Niki spomniu hadiths Maju ti ta'i hadith se lajan Ta'i hadith se lajan Uquim se tajje Kada si imam popini namimbar Uda niyamani govara Ni namaza Iza sa'id l'imamul minbar Fala salata ula kelaab Kada imam popini namimbar Uda niyamani govara Niyamani Niyamani namaza Uwa ya hadith se lajan Hacuwa hadith se muudu pomišljenju islamske učinjaka, pomišljenju muhadisa i ne može li u poslučaju da posluži kao dokaz kada ovamo našu protima muhadis koji je u Sahihom Muslima da je, Allah, da je čovjek ušao u džamiju dok je Poslanih sallallahu alaihi wa sallam držao hudbu i da je sioprino što je klanio dva rekaata i da mu je Poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao ustani i klanjaj, ustani i klanjaj dva rekaata. <coughs> Dobro, sada smo došli do poglavlja o samom svojstvu namaza. O samom svojstvu namaza, odnosno sifatu asana. Draga braću, kao što smo iz Ingovaća rekli, da je ova tema široka. I da u ovoj temi možemo ostati i da govorimo još predava međutim, da ne bi sve obuhvata. Zbog čega? Zato što je ova tema, znači da kažemo, mnogo tretirana u sunnatu Allahu wa salifu sallahu alihi wa sallam da skoro većina hadijskih izbirki, da najviše hadisa se nalazi u poglavlju o namazu. Šta, mi, šta, šta znači kada kažemo najviše hadisa? Znači, na primjer, naćemo u poglavlju o postu ili začajaju. Možda nekoliko desetina samo hadisa od Allaha, pustanika i sallat, međutim, kada je pitanje poglavlju o namazu, naćemo preko nekoliko stotina hadisa u jednoj hadijskoj izbirci i svi ti hadisi govore, samo svi ti hadisi govore o namazu. I zato vidimo, ki ja disse prenjeti da Allahu poslaniku sallallahu alejhi vesellem niti je čbeka koji klanja pa pa nije klanjao kako treba pa mi poslanik pa ga je poslanik sallallahu alejhi vesellem zvao i podučavao kako klanja pa vidimo sahaba Allahu poslanika alejhi salatu vesselam nego žene, kako su sa preciznošću prenijeli svaki detalj svaki detalj od namaza Allahu poslanika sallallahu alejhi vesellem pa dodatrida Allahu poslanik sallallahu alejhi vesellem popeo se na minber popeo se na minber ina minbarutani i da Normalno, <coughs> zar ima Allah uposlannik anehi sallatu sallam nije izgledao kao današnji minber, nego minber je znači, bio samo jedno postoje, znači na koje se čovek popenje i sa kojih drži govor, znači tu je bilo prostora i da se obavi namaz. Pa je uposlannik sallallahu aleyhi wa sallam se popeo na minber, klanjao kako bi ljude podučio namazu, kako bi ljude podučio. Znači vidimo kako je za različiti aspekata prenešalo, kako je Allah uposlannik sallallahu aleyhi wa sallam klanjao, kako je druge budućavao da klanjaju itd. Da ga ga breću prvo sa čim se počinje namaz, odnosno sa čim čovjek ulazi u namaz, reka smo normalno prije svega govorili smo o nijetu, o namjeri, da čovjek ima namjeru da zna, odnosno šta hoće da klanja, odmah uz taj nijetu, uz tu namjeru, čovjek izgovara Allahu Ekber. Čovjek izgovara šta? Allahu Ekber. Znači, ova riječ Allahu Ekber, Allahu Najveći je riječ sa kojom čovjek počinje svoj namaz. i samo on neće čovjek je započeo svoj namaz. Uslov da izgovaranje ove riječi bude ovako kako je to došlo usveta Allahu usanitu sallallahu alejhi a to je da bude Allahu. I uslov također da čovjek izgovori ove riječi a da bude da bude na kıyamu. Da čovjek izgovori ove riječi da bude na kıyamu. Da izgovori stoječi da isgovoriš šej, inshallah poslanik sallallahu je poručio čoveku, je rekao mu: kada stanješ, reci Allahu, kada staneš, reci Allahu. Diesa da ovde ovde sada uviđamo da jedan broj panjača pravi greške <coughs> prilikom susinje, prilikom susne maske. A tu, kad dosta ljudi vidimo kada pristije na namaz, kada pristije na namaz, Čovek koji je zakasnio na namaz, na primjer zakasnio na reka, na reka, zakasnio je na drugi reka. Dolazi na primjer, ulazim a nalazi da imam na ruku. Nalazi da je šta? Imam na ruku. Mi znamo ako stignemo i mama na ruku, da smo šta? Da smo stigli ta rekat. Значи znači, ako stignemo i mama na ruku, čak po ispravnom mišljenju, iako nisi stigao pronijeti fatav, znači ako si stigao i mama na ruku, te tebi se računa da si stigao taj čitav rekat. Na primjer, dugo staješ mama na drugom rekatu kufatiš ga na ruku drugog rikata. Znači ti si računat se kao da si klanio čital drugi rikata. Znači ostalo ti samo prvi rikata, nanklanjaš. Ili, na prima nadeš ga na ruku od prvog rikata i stignaš ga. Hočiš lišta koliko ćeš rikata naklanjati? Koliko ćeš rikata naklanjati? Nećeš ti jedan rikata naklanjati. Mađutim, ovdje se dešava greška kod velikog broja klanjača. Kada pristiži i vidi da imam na ruku, on izgovara, dok ide na ruku, izgovara Allahu akvar. Naprimer, došao je i kaže Allahu. I njegovo izgovaranje Allahu akvar ne biva dok je u tom prelazu sa kijama na ruku. Jer ponekad na samom ruku reke namaz je neispravni. Ovdje je namaz a, namaz je neispravni. I ko tako učini, mora ponaviti da hranja namaz. Zato što taj namaz, znači on uopšte nije ušao namaz. Čovjek u tom slučaju u nije ušao u namaz, zbog čega? Zato što je uslov rukn namaza i da izgovoriš Allah-u-ekvar u, u stojećem, stojećem poručanju. I draga brać, mišljenje po sve četiri pravne škole. Znači po sve četiri pravne škole s tim što jedan broj ulame kaže da čovjek ako kaže Allah-u-ekvar, naprimjer, izgovori na ruku ili dok ide na ruku, nemo se taj namaz smatra na filo. Nemo se taj namaz smatra na filo. Zbog čega? Zato što Kada klanjamo na filu namaz, kiam ti nije uslov, kiam ti nije šave, tome smo prošli, e, govorili jučer, znači čovjek ako hoće, na filu može da klanja sjedeći. Jedan broj leme, jedan broj leme kaže ko tako izgovori, tamo se nama pika, međutim pikamo se kao na fila. Međutim u svakom slučaju kažemo, znači po jednoglasno mišljenju se četiri pravne škole da se tu čovjeku namaz ne smatra, isprani koji je ovako, ovako učinio i zato mora čovjek ovo onda pobeda na čovjek. Znači, ruk namazaj da čovjek rekne šta Allahu ekber i satim čovjek ulazi u namaz sunnete da se prili kom izgovora Allahu ekber da se dignu ruke da čovjek digne svoje ruke U da Allahu busenika sallallahu alejhi ve sellem je došlo su došla dva načina za dizanje ruka pri kom izgovora Allah prvi način koji je zabilježio Buhari i Muslim u svojim sahih od ibn umara radi amo taala an atoi nacu koem se tajne poslanim sallallahu alaihi wasallam svoe ruke dizu nastap svoe ramena da svoe ruke dizu nastap svoe ramena hadi se li bukhari muslim od abdullah omer radi amo taala da dirivao uši, nego se kaže samo da bi dizao u pravcu uši. I ovaj hadih hadi se zabilježi između srlokima o muslimu u svom sahigu od Vajir i Hujir i Malik ibn Hvair i radi Allah ta'ala odhuma. Znači jedno i drugo je vjerodostano. Kako god čovjek učini, znači da, da digne uke nas na svoje ramjena ili nas na svoje uši učinio je ispravno i učinio je onako kako je došlo u sunnatu Allahom. Dobro, mada ovdje jedan broj islamskoj činjaka, kao što to možete naći u dijelu Zad, Dal, Maadu, Dibnu, Qajima, Rahmetullahi, Alihi, kaže da to ukazuje da kažemo na jednu blizimu, znači da je to skoro isto, da je to skoro isto. Digo je čovjek ruke ovdje ili ovdje, znači to je ono otprilike, znači ne sada gdje došlo precizno da diže na pravcu ramena i u pravcu ušiju, nego znači u ovom, znači u pravcu od ramena do ušiju, znači sunnet da čovjek na takav način digne ruke. Dobro, posle toga čovjek spušta svoje ruke, odnosno i veže ih na svoje tijelo. Veže ih na svoje tijelo, znači desnu ruku stavlja preko svoje ruke i to ovdje na ovom zaglavu. Znači čovjek stavlja desnu ruku po svojoj lijevoj ruci i veže ih na svoje tijelo. Međutim, gdje ih sada veže, da li veže ispod pupka, da li veže iznad pupka, da li veže na prsa, I tako dalje tu je došlo do različitih mišljenja kod islamskih učenjaka kod islamskih učenjaka. Pa jedan broj kaže da se veže ispod pupka, drugi kažu iznad pupka, treći kažu još malo iznad gore stomaka i tako dalje. Mađutim, za sve za sva to mišljenje što na znači osnov da je preneseno usunetu Allahaovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem iako zavetju niti predaja kod islamskih učenjaka apostola i da kaže, umma postoji slavost, <laughs> umma postoji slavost. <laughs> I predaja koja je najvjero dostojnija, predaja koja je najvjero dostojnija jeste predaja u kojoj se kaže, predaja koja je zabilježio Ibn Huzaime, u, u dvaju Ibn Huđara, da se kaže da je poslanih sallallahu alayhi wa sallam stavio na sadarihi, da je stavio na svoja prsa. Da je poslanih sallallahu alayhi wa sallam da ruke stavio na svoja prsa. Znači ovaj hadis najbolji od svih hadisa u kojima se spominje, znači način, e mjesto ide se stavlja i. Va hadis, znači, hadi stacije bitani, on hadisadam ro i ne govori da je Vredostan, nije Vredostan, međutim jedan ro učnjaka je la nablezato je mišljenje ispravno, ko što je i drugi surka da hadis, da je hadis šta? da hadis Vredostan, da Vredostan, da je bolji od svih drugih hadisa, znači sunnet, Allahu bešerika sallallahu alejhi ve sellem kažemo, oni koji stavljaju kisto pupka, koji stavljaju izna pupka i tako dalje, znači neće čovjek reći to je ne ispravno 100% to, to je mišljenje baka i tako dalje nego je to opušto i neko utemeljenje iako kod islamskih za to postoji, postoji. govorčića kako bi se adına da pravi neku frku znači posle toga smo rekli, znači nakon što čovjek dignje ruke da stavlja desnu ruku na njevu ruku da je stavlja na svoja prsa i u tom slučaju svoj njegov pogled ide iđi gdje, gdje čovjek tada usmiri svoj pogled da se njegov pogled usmiri čovjeka bude usmiren na mjestu sedi causto kaže Muhammed ibn Siyidin, on je svojim namazima harbis na hadžu u Sudijskoj Fethi pobali, da su ashabi Allahov poslanici sallallahu alejhi ve sellemsu okretali u svojim namazima, da su okretali svojim namazima na čelu počet islama, da je obstavljao namaz pa da bisokretali geda gore geda dole Na mazam ne svoj tako da njihov pogled nije pa كانوا يستحبون ان لا يجامز بصر احدهم موضع سجوده. Pasusmat znači, pohvalnim odnos na njihov pogled nije prelazio mjesto mjesto njihovle sedle. Dobro. Zatim počinje čovjek sa učenje. Znači zatim čovjek počinje sa učenjem na namazu. I prvo za uči šta? Fatiha. Znači prvo uči se do prvo se uči jedna od ova sa kojim je poslanih sallallahu alaihi wasallam odpočinjao svoj namaz sa kojima Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam odpočinjao svoj namaz doba koje najraširenije znači, i koje najpoznatije jeste subhanakallohumma wa bihamdachi subhanak to je doba koje je najproširenija i najviše prenesena da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam započinjao svoj namaz iako ima još drugih doba koji su preneseni meju dei kao što sam rekao u delu za do Maradu Dikmu Kaima rahmetullahi alejhi mo je tena učio jedovi koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio prilkom šta prilkom početka učenja u namazu nakon ove jedovi su učili se auza i bismillah i fatihah znači posle ove jedovi čovi kući auz billahi min šejatin ir-radjim bismillahirrahmanirrahim čuje kući fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim pošto se toga da čovjek prouči neku suru ili nekoliko ajeta iz ili nekoliko ajeta iz Qur'ana. Dobro sada evo imamo jedno pitanje. Da li se euzat znači da li se euzat znači, uči samo da prvom mekatu samo ovde na ovom mjestu koji smo sada spomenuli ili će čovjek na svakom mekatu na kojem ima učenje učiti euzu? Ili će čovjek na svakom mekatu na kojem ima učimo još euzu? Da ćemo ih smretu učiti euzu. Učimo besmili, učimo fatihu isu. Drugi rek'at, na drugom rek'atu ima ali imam imamdovi. Nema, učimo fatihu. Počinjemo učiti uzu. Možemo. Učimo na šta rek'ati? Na drugog, šta treći samo kad se počne učiti ona ona pa onda učite uzu posle posle nje potražalo sve to. je samo besmila. Dara, nadu请 te Save Freminu zat Dama edes A puha altis Jobe ki se mod kita Yes od Isti chanting ud Fiveline Ulamat Katu s and get us off danake askan�나�o ridexet ume? Obbim hrēlasi guklamed écrit sobre Seattle mir Tiger Gamil driving. ух Sama awakened. Musimy revenge. Neda. Neda. Neda. Neda. Neda. Neda. Neda. Neda. Neda. formaliz � jau investigating amusing. Waqtihi rasam one k cratanu wara b возможно. Awuzijaat. Firsti satanеру.GO a Qurqt." 92 A!olos Ono Tava na kojem ima učenje da će čovjek učiti da će čovjek učiti auzu. Međutim mišljenje koje je ispravno jeste da će čovjek, evo, Ako Međutim mišljenje koje je ispravno da će čovjek samo na početku proučiti auzu, da poslije toga ne treba da uči učio, znači prouči na početku auzu, a na da drugo믈je kao kojem učiti Fatihil na trećem početno prouči samo proučiće samo šta? Proučiće samo što? Znači rekli smo na rekatu, čovjek uči dom, uči euzu, uči bisminu, fatihu i suru. Do na drugom rekatu počinješ sa bisminom i na trećem i na četvom rekatu počinješ sa, sa bisminom. Ovo je bilo, znači ovo je kada je u pitanju, je u pitanju prvi rekat. I ono što treba da znamo ovdje, vezano s učenjem sure, jeste nekoliko kopisa. pisa. Odnosno za učenje fatihi za učenje sure jeste nekoliko ko Prvi čas, draga bračo, obaveza učenja sure na obaveza učenja sure na svakom rek'atu, obaveza učenja sure na svakom rek'atu. Kituran son raisa, Allahu salla jeki sallallahu alayhi ve kaže: "La salata illa bi fathati al-kitab." Nema namaza bez Fatihe. Nema namaza bez Fatihe. I is pravno mišljenje da je obaveza učenje Fatihe na na svakom rek'atu. Da obaveza učenja Fatihe na svakom Međutim, sada ovdje postavlja se jedno pitanje. Kako čovjek, da li, Fatiha, li je obavezno učiti Fatihu, jer li kada čovjek klanja za, imamo. Kada čovjek klanja za, imamo. Prije svega od imamo, mi znamo da imamo noćne iz dnevne namaze. Na noćnih namazima, znači to je sada Alkša Mircija, imam uči na glas. Jel tako? Znači imam tu uči na glas. A mi tu šutimo. Znači šutimo, kada, znači kada je imamo učenje, međutim kada su pitanje zikrovi na ruku, vraćanje sa ruku i tako dalje, učenje na seđni, mada mi učimo takođe znači nećemo reći imam uči za nas, jer to mi učimo za sebi. Međutim kada, je, kada su dnevni namazi, odnosno kvote i kindja, onda uči u sebi i mi isto tako učimo sebi. Sada je ovdje pitanje, da li vezano za Fatihu, jer poslanica sallallahu a.s.v. ode kaže da čovjek Da čovjek šta? na nema namaza bez fatih. A šta će da raditi kada imamo učenje na sabahu, na akšamu i na jaci? Da li će čovjek tada iza imamo učiti fatihu ili imamo učenje ispravne? Ili imamo učenje ispravne iza njega? Ovdje također imamo. Više mišljenja, znači da vas ne zbuni, kaže vam znači da vas ne bi u budućnosti da znate da ima tu račite mišljenje. Jedan problem je, kaže, bio ti ima ili sam, ili klanio za imam, mora da pročiš Fatih. Međutim, Allah najbolje zna mišljenje koje ispravno jeste da kada klanjaš za imam, a kada imam uči na glas, znači ja pomenu namazima, da ti niso boje za da učiš Fatih. Da ti niso boje za da učiš Fatih, ono mišljenje je većine islamsku čijaka, znači mišljenje Hanbelija, mišljenje Malikija, tako itd. I tu ja se temenji na više dokaze između ostalog dokaza, znači hadis u Buhari muslimu, ko imam u Sahih Muslim, o Kojem Poslanik sallallahu alayhi wa sallam pojasnia kako da kladjemo zajman, pa kaže kad im kaže on Hajber, imi predstavla Hajber kadomode na ruku, imi idte na руку, kada da kada ima učin, da ti nisi obavezna da učiš, odnosno da ćeš šutiti i da ćeš slušati imamo učenje. Dobar, posle toga, znači normalno ovdje je također vjezano da kada ima izgovor i vada dali, da oni koji željeni za njeba, odnosno na nju, da oni kažu amin. Ispravno mišljenje da se amin izgovara na glas. Ispravno mišljenje da se amin izgovara na glas. Pa ljudi, inače glas sada da se čuje gde radi, znači kuštimaj ljudi da a ne nego svi kada kažu amin, znači čuti se to ar-runa. Znači ne da se kaže u sebi niti čovek da se ere, znači baš da čuješ nekoga koji je baš iz gore amin, nego čovek znači, na glas, znači nema izgovara, nema, da glas nam se što znači da izgovara nego da kaže amin. Znači to tako je došlo u sunnetu Allahu sallallahu alejhi wasallam. Dobro, sad možemo napeti malo manje pauzu, pa možemo dalje dalje. Da nego